Basmân, limba română. Vasul cu garoafe De mult, foarte de mult, într-un regat îndepărtat, o regină dă dunaștere unei frumoase fete și a invitat prietena cea mai bună, regina magică a pădurii cu fiul ei, să vadă fetița. Dar în timp ce regina pădurii mergea spre Palatul Reginei, S-a întâmplat un dezastru Vrăjitorul cel rău a urmărit-o pe regina pădurii în regat Aici erai, deci! Unde e băiatul ăla tău? Și cine e copilul ăsta frumos? Ea este? Să nu îndrăznești să te apropii! Scoate-i de aici! Acum! Oh, crezi tu că mă vei opri? Cât vei putea fugi de mine? Până când fiul tău va plini 21 de ani, am să-l hăituiesc. Au trecut mulți ani de la memorabilă înfruntare. Să mergem acum în următoarea parte a poveștii, într-un satuc, nu foarte departe de regat. Acolo locuia un țăran cu fiul lui Stefan și fica lui Felicia. Țăranul era foarte sărac și nu avea mai nimic. Când și-a dat seama că e timpul să părăsească lumea asta, și-a chemat copiii la el. Dragii mei copii, toată viața v-am iubit din tot sufletul. Singurile mele posesiuni sunt ce vedeți, găina, cele două scaune, salteaua de paie... Vasul cu garoafe și inelul de argint Draga mea fică, feliciație trebuie să-ți dau vasul cu garoafe și inelul de argint Iar tu, fiule, poți avea restul Tată, nu am nevoie de niciun obiect Tot ce vreau ești tu, dragostea și binecuvântările tale Ha, ah, iubita mea fică, sunt atâtea lucruri pe care ar trebui să... Iar țăranul și a dat ultima suflare Fratele a luat cele două scaune, salteaua și găina Iar Felicia a luat vasuri cu garoafe și inelul de argint Inelul ăsta ar trebui să-ți aducă niște monede cu care să poți trăi oh, Nu, frate! Tata mi-a dat inelul ăsta mie E tot ce am de la el Nu mă voi despărți niciodată de el Cum vrei Dar să nu te aștepți să te întrețin eu, surioară De acum înainte, trebuie să te descurci singură Găina, legumele din grădină și tot restul sunt numai Și numai ale mele, chiar și ouăle găinii Felicia s-a întristat foarte tare să-și vadă fratele atât de egoist Se gândea că nu va mai fi niciodată fericită sau iubită când a văzut că garoafele din vas aproape mureau fără apă Oh, drăguțe flori, și voi vă simțiți neiubite și neîngrijite? Sunteți triste ca mine și totuși mirosiți atât de frumos Aveți cel mai frumos miros din întreaga lume Vă iubesc, dragele mele, și mereu vă voi iubi De acum înainte vom fi cele mai bune prietene Și am să am grijă de voi cu prețul vieții mele Vă trebuie apă? Așteptați-mă! Vă aduc imediat apă din fântână! Felicia s-a dus la o fântână lângă o casă dărăpânată din apropierea pădurii. Abia își puse ulciorul pe marginea fântânii, când auzi o muzică minunată și văzu ceva extraordinar. E cineva în spatele fântânii! Te rog, oricine ai fi, vină înspre mine Nu ai de ce să-ți fie frică Doamnă, iertați-mă, nu intenționam să spionez Nu știam că sunteți aici E în regulă, copila mea U! ești atât de frumoasă și grațioasă Ai cinat deja? Nu, doamna mea Atunci te rog, ia cina cu mine Hai, stai lângă mine Sunteți foarte amabilă, doamnă Regina pădurii însă a servit-o pe Felicia. Mâncarea a fost mai delicioasă decât orice gustase Felicia vreodată. Când cina s-a terminat... Mulțumesc foarte mult, doamnă! Eu nu am prea multe, dar am un vas cu garoafe pe care le iubesc mai mult decât orice pe lume. Garoafele sunt florile cu cel mai frumos miros pe care îl cunosc. Dați-mi voie să vi le dau un dar în semn de recunoștință. Nu ai pentru ce să mulțumești, draga mea. Dar dacă te face pe tine fericită, voi accepta cu bucurie vasul tău cu garoafe. Mulțumesc, doamna mea, dacă așteptați puțin până ajung acasă și apoi le aduc. Da, voi aștepta. Iați tot timpul de care ai nevoie. Așa că Felicia a dat fuga acasă să ia vasul cu garoafe. Doar când s-a dus la fereastra unde stătea vasul cu garoafe, a găsit acolo doar o varză. Stefan furase vasul cu garoafe și îl înlocuise cu o varză. Tristă, Felicia s-a întors la regina pădurii. Doamna mea, îmi pare foarte rău, dar se pare că fratele meu mi-a furat vasul cu garoafe. Vă rog să acceptați asta. E tot ce am și îmi doresc să vi-l ofer. Dar dacă iau asta, nu ai să rămâi cu nimic! Doamna, prietenia voastră îmi e suficientă! Foarte bine! Nu-ți face griji, draga mea! Toate problemele tale se vor termina în curând! Uite, ulciorul tău! Ai uitat să-l iei cu tine! Au! Oh! Doar un cadou de despărțire de la mine! Și ne vom mai întâlni, draga mea! Ne vom întâlni în zorii celei de-a 21-a zi! Atunci, regina pădurii dispărut cu o sclipire de lumină. Felicia rămase cu gura căscată. Felicia s-a dus acasă cu ulciorul, dar inima ei plângea după vasul cu garoafe, căci le iubea mai mult decât orice pe lume. S-a uitat la varza care stătea acolo unde fusese garoafele și, într-un moment de furie, a luat varza și urma să o arunce pe geam când a auzit o voce ciudată. Nu, te rog, nu mă arunca! Ești o varză și vorbești? N-am mai vorbit până acum, dar poate e din cauza sosirii zorilor celei de 21 de zi. Dacă mă plantezi înapoi, alături de camarazii mei, am să-ți spun că garoafele tale sunt sub patul fratelui tău, Stefan! Așa că Felicia s-a dus în grădină și a plantat varza înapoi. A dat fuga în dormitorul fratelui ei și a văzut o armată de șobolani care încercau să ajungă la garoafe. Felicia era îngrozită. Se gândea doar că, pentru a-și salva garoafele, trebuia să aducă apă din ulcior, căci spera să aibă puțină magie în ea. Au, dragile mele garoafe, sunteți bine! O, ce îngrijorat am fost! Da, sunt! Cum să fie altfel? Ești o găină care vorbește Nu știu cum, n-am mai vorbit până acum Trebuie să fie sosirea zorilor celei de-a 21-a zi Ce e cu zorii zilei 21? Păi, n-a existat vreodată un secret pe care să-l pot ține Regina pădurii m-a transformat într-o găină Vezi tu, eu sunt mama lui Stefan Într-o zi, o regină dintr-un ținut îndepărtat a venit la ușa noastră avea un copil mai frumos decât orice copil pe care l-am văzut Iar eu am văzut mulți ce am fost de dacă! Regina era bolnavă și epuizată, dar i-am promis că voi avea grijă de fiul ei ca de-al meu Apoi, într-o zi, regina pădurii a venit cu un vas cu garoafe și un inel Și l-a rugat pe soțul meu să ți le dea ție când ai să fii mare A luat-o pe regină cu ea și înainte să plece m-a transformat în găină Să nu pot niciodată să spun secretul limanuii Până în ultima noapte înainte de zorii cele de-a 21-a zi Asta e tot ce știu Uite, se ivesc zorii deja, când Felicia a văzut-o pe regina pădurii apărând, a fugit în grădină lăsând garoafele în urmă. Regina stătea în fața ei zâmbind. Ah, draga mea Felicia, e dimineața pe care o aștept de ani întregi. Văd că Dadaca ți-a spus multe, dar nu ți-a spus încă totul. Doamna mea, unde e mama mea? Pot să o văd? Te voi duce chiar eu la ea. E în siguranță. A fost numai vina mea, draga mea, că vrăjitorul cel rău te-a atacat. Gina a pădurii trebuia să protejeze natura de un vrăjitor rău care voia să o controleze și pentru că nu mă putea învinge, a ales să pună capăt domniei mele luându-mi fiul, care nu putea să moștenească puterile magice până nu împlinea 21 de ani." am că vrăjitorul cel rău va continua să vă caute și pe el și pe tine, până vă va găsi. Și astfel te a lăsat să crești aici ca o fică oarecare de țăran, pentru ca el să nu te poată găsi. De ce ar vrea să-mi facă rău, doamnă? Pentru că tu urma să fii dragostea adevărată a fiului meu, iar puterea acelei iubiri îl va proteja. Și unde e fiul tău acum? Sunt aici, draga mea. Dragostea ta l-a protejat, draga mea! Dragostea mea? Dar eu nu l-am văzut niciodată! Oh, ba da, l-ai văzut! L-ai iubit mai mult decât ai iubit orice pe lume! Vasul cu garoafe? Vasul cu garoafe? Mi-am transformat fiul într-un vas cu garoafe pentru ca el să fie aproape de tine până împlinește 21 de ani! Azi sunt zorii celui de-al 21-lea an Zorii zilei a 21-a? Și vrăjitorul cel rău? Ce s-a întâmplat cu el? Șobolanii erau armata lui și la fel și verzele astea Acum că fiul meu a împlinit 21 de ani și mi-a moștenit toate puterile Vrăjitorul cel rău nu mai poate face nimic Mai ales că dragostea ta îl va proteja mereu Așa va fi, nu? Mai Mă iubește? Te iubesc mai mult decât pe mine însă. Și cu fiecare zi ce trece, dragostea mea e și mai mare. Vrei să accept să fiu soțul tău? Da! Acum toate problemele tale s-au sfârșit, draga mea, și te vei întoarce la locul tău de drept ca prințesă. Te voi duce la mama ta și vom sărbători nunta cu mare fast și splendoare. Dar înainte de asta spune cum ai vrea să-l pedepsesc pe fratele tău, egoist? Nu vreau asta! Aleg să-l iert! El ți-a luat singurul lucru pe care îl iubeai și tu îl ierți? Sunt atât de fericită și recunoscătoare, încât vreau ca toată lumea să fie fericită, transformă Daca în adevărata ei formă și lasă o pe ea și fiul ei, Stefan, să trăiască în confort și fericire! Prea bine, draga mea! Nu vor mai cunoaște niciodată sărăcia, iar Stefan va deveni un domn blând și plin de compasiune, un fiu ideal pentru mama lui. Totul s-a sfârșit cu bine. Prințesa Felicia s-a măritat cu prințul și au trăit fericiți până la atunci bătrâneți.